Sé que tots esteu fumuts perquè comença la rutina, però jo, jo, jo soc encantada de la meva feina. Al cap de el que ve després m'envia al carrer. I no et creguis que amb un micro es pot lligar més del que et penses. I aquest cop, com que tenim dos notícies al dia, investigarem sobre dues coses. Sobre si algun cop alguna persona l'ha acusat d'alguna cosa que no hagi fet mai i sobre si la gent és alta, baixa i si es feliç o no. Anem per què diu la gent. Algun cop li han acusat alguna cosa que no ha fet mai, no em va res coses, jo. No, botellons. Està amb aquests amics bevent i... Bueno, estan els bevent i a mi em van acusar que jo estava bevent i al final no n'havia no vagut ni res. I em va ficar la multa. I vas haver de pagar? Bueno, encara no l'he pagat, però no la pagaré. Doncs pues no sé, sobretot, pues... El millor la feina, si t'equivoques, i una altra persona no vol reconèixer que sigui botella i et diu, jo no hi he estat, coses d'aquestes. Un nen que tenia el plot... Me'l em va, em va empanyar i es va caure a terra. I van pancàstic tu? Sí. Elena no està indignat. O me han dicho que he dicho algo de alguien que no és cierto. Una altra pregunta, potser no té molt a veure, però quan me veig, vostè? Poca cosa, nana. Vostè és feliç? Soc feliç. No sóc 80 i pico, no sé. Però tu feliç? Bueno, a vegades. 155. 55. Vostè feliç? Mucho, muchísimo. Ja veus, hi ha gent que és mucho feliç. Un 70. ¿Vosté es feliz? No. No es feliz, va. Vale. moc? Cuando me dijo que no era feliz, no sabía cap a mirar. Depende, porque estaba con la edad, 68, 69. Español normal. Hi ha habido un estudio de los Estados Unidos que diu que los alts son més rics més educats y més felices que los bajos. ¿Vosté se creó? No, yo no me lo creo. Lógico, porque toman café con Dios en vez de café con leche. Creo que no es verdad.